Congruise the secret intent to talk to persons of a friend, join in telling us more, join in the with her diren being with Ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Egunon deneri ongetori gure bazterrak eman kizun huntan Zazpigaren eta azken aldia mendibideetan ibiltzen girela Bazili Ibañez, Yakesh Kazabon eta Bernardo hor baiztaharekin. Mendibide horietan, uh, ikusiko dugu mesela berriz historia hor uh, dioko dugu parezpar uh, eta ere gauza ez ezagun hainitz. Arlekia izaneko toki berezi ortan egonen eta ikusiko dugu askenian. Oh, uh, gure astarnak gure sustraiak gure gulé... mendeetako erozahar horiek ere beti bizi direla mm. Eta goazen uh, bere ala beraz uh, Bazil, Bernardo eta Jakesekin uh, mugako gerla historia horiek uh, ageri baitira naturaren eta erroren erditik. Ipatua dugu jadanik nik uste o, Ola zahari e, Ola, horbaizetako ola, ola, ola Hama eh, laugerren mendean Uste dut Mila laugehun eta hamabian bian izanen zen Naparroko erregina blanka zen eta blanak eman zion hori Ola baten egiteko Baimena Echauze Baigorreko señurrari Horra, eta... Orduan de... Bola, hau kasi zure etxauseko jaunak Ignatiuserola olazaharroli. Ta gero finkatu zendo ikabe eh herriote Roma tar den borako litaquela ber da. Ba, litaquela ez ez ez utzemendiko froga eta froga do herdingo sadira gausa seura etxausren azal da. Etxauseko jaunasela hori ta gero etxause ga txikidu hori 1700 talautoita baita arte Eta Espainiako erregiak, bazuen jadanek, bi, hol, bi hola handi, bi labe handi batzauzkan eugin. aspalditik eta behar zituen harmak eta kanoiak eta janiten zituen, urtara zuten. <coughs> Barkatu, barkarrik. Hetsi beharri zan zuen labeat, zeren eta eugiko ohianguziak arri zituen funditzen denak. Ta orduan denbora hartan, E, Espainian berian ere bazien iztelu hondiak, kalapita hondiak, eta eta geho, e, Ameriketako, eta Erresuma Espainaini meneko zera denak, denak asaldatzen ari ziren. Orduan behar zituen jarratere soldatuak armadak ihorri, eta ez zuen <coughs> munizionek aski. Eta orduan egin zuen e, hori e, ukantzuen ondorioz e, eta etxauzen... E, etxau zen uh, koñatak, dornan hori iz, batek zuen hori eta horri bere etxau zen arrebaikin ezkundi bitzen eta geho, arreba inazen hori, dornan hori bildu zuen eta hispainiko erregiak batzakien hemen ola tipiñoa batzela, eta dena batzien hemen behar zen egurra, hurra eta mehatxeak onduan, nigu xoikuleko mehatxeak batzien, mendiratzen eta onduan, eta Orduan Erosizakon hori Dornanuri ta Espainiako erriak bez 1744an edo lauian edola hasitzen ola iriten hemen. Ja, ah, beste beste honagontzen. Ataio ba, ba, ba, ba. hmm. tratu itchushein zuten. Dinko taki semat sematian hau. Ta tratua in zuten. Isilka de oneri de sigarrangabe ta dornano jinasen eh istilo baitzen errotarren eta alduhorta horien artean akoma sentzen beti 70 hango dereko baigorriko artzaingoziek denak ez kontsentzien erro, erroko neskeekin edo bazango neskeekin taola ordan e, istilo giseitzen zen minan beti akoma sentzen ta erregegi antzuten ordan beti beti istirutan ta baitzen beti katashkan revisiz dekapitan muga haindu ta muga finkatzeko dornano etorri zen ta dornano Aizelaikan muga finkatzen, demora berian trataan nahi izen bere orainsaltzeko eta herriggeri eta muga egintzten mila zazpitaraetan hoita boztian, eta egiteko orde bizkarrez bizkar, muga jagin behar zen egin zuten, aldudeko aldetik beheriko sola beheriko solan. Emanez bizkar guzia Espainiari bai eta ere, jemezortzi egunetara alapide gizengizena kenduz aludarrer. Siarriko oh. malurra izan zuten, zigarria. Da, dornadozikinarek, traitu zituen. Tratoan ahize nikotaki, Trato ilunak, nik, bo, eee... E, er, hori, karios altzekotan. Ba, ba, ba. Oh. Trato Iluna eta baigorriarrak eta behartu zile behanta Oran elizondo nin zuten eta tratu hori sinatu nahi izan zuten, frantsesek ez zuten gin. egon zien jola lau urtez irautzaaigin arteo, Mira zazpitara eta ohitabettzeko irautzaaigin arteo. Or e, irautzaek gerra deklaatu zuten Espainiari. ordu artiio eh lau lau beste hori eta mugahan genia finkatutare errot erre trat, eta uzentzuten tratatu e, e, sku, e, eta tratuena hori bakar tratatu eta beraz uzentzi uh, lehen lemesala eta aldu darrak eh beren alapidekin bakarrik errallintzera izan ordean etzen posible Orduan Espainiak Espainolko eta tropausia tropa hortsien ta sartu ziren Baiorriran bago, 14 14 uilaitez egon ziren beraz e, eta baigorriko Ibar horren jabe Espainolak ta orduan ez gehio fitxiket zuten ikusten hemen, gu, hemen, hemen eta Fransisaren aldetik jadanik dornanok herriaren <coughs> eta izenean trajituak Eta, eta gainerat ikusten zuten ez ziuzela alapide horiek gehi bilduko. ba urdean emandzien aldu darrak alde gean zuten espainoleen alde maitemari magituk alapidiak ebiduko tieu berriz senta guri ego altze auk espainoli zaitea ez edo detin apartar geldituko gituk. eta alapideak berriz eskuratzeko tieu baina Espainiak heralak aldu ditzien, horra? Eta aldudeiko jende guzia ihesi joanazen Espainirat. Artuziozkaten tropek eta ontasun guziak xehatu, basaruzia xehatu e, eta hatsamaiten ahaltsuzten jende xaharrake preso eman eta historio izierreko, hori chuskeria batzitu zien horrean, hor. Mugaren finkatzea, Fantzia eta Espainiak eginik tokiko jendeetaz batere kasurik emangabe, ba. no jarrituko da, ekongo egunean, eh? handiek nahi dutena egiten baitute bainan eskondurak bizi izan girela abistanda. Eta hemen baionatik mauleko arte hortan eh, Espainia izan da hori? Ez, ez, ez, hori, eh, bet, muga, muga hori, eh, behaz, horre be, emantzuten edeko adiko eta mendi horien aldean, muga hori. Ta geo, eh, eta geho ezpeitzuten eta sinatzen francesek, eta hausetan ibidizien, hirutan hori urtez. izan zen, izan zen, eh, eh, eta eh, kolonel bat, glesi izan eta jari iziarreko defensa hartu zuen eta hauziguzetan aldudarren alde eta baigorri erren alde. Mal, gaitza izan zen joan. Jari esker, <coughs> gero, intzuten akordio bat, beti alapide famatuek mezorzea unetarako hek, eta lehenko muga oniltzea izan, izan zen, ez zuten bertzela egiten ahar, Bacarrik, Glezen, uh, Glezen, Kolonel Delakoaren bitartez, e, izan zuten, arrainan dugu bat, antolan dugu nahiz, erroko aldian bez izan, eta aldudarren, alapide, jo, uberenak, emezortzik egunetarrak, emezortzik egunetarrak, e, eta francese estatuak alokatu zituen errotarrer eta napartarrer. eta gehostik, Saria, delako aloko, aloko sarie jua, Frantziako estatuak behazen du espaineri, urte duzies. Da, hor, nahiz erroko lurretan diren, alduderrek baliatzen duzte, gozatzen duzte, behaz eta emezorzien rektarrak, ezerreko historiak izan dira hor. Gora hartako da kintua. Eta guai egiten den erroko marka famatu hori hori lutua da? Edo? Bai, bai, zenta hori de... Alapide horik eta erroko aldi amaitira. Ah, ba. Na, gero guai jale harremanu natu zte, eta errotarrek eta aldudarrek eta zenauzu eta ezkontzaz eta ahide eta asunez eta joziati denak elegarri. Familia bere badira eta ordean ez dira beti makurria biten ahal, posible... da borsile. E, eta... Mira berreita haaseian azkenian askenia, egintzten, uh, uh, azken uh, auuzi trenkatu zute etaikoen on hartu zuten, bez frantsziek ere muga hor eta dean alapidia gozatuz, Frantziak badatuz eta pero... horri sinatu izan zen baionan. Mira zorzi berreita haaseian. Eran mm. ebita lauetan lauetik Milazorzen da horita amasei hartio. Gildi eldiak atarska eta Frantzisak. Mugain eginetik. Gero, gero Aldebrean ira, iratiko partekatze hori ere izan zen, ne? Gero Demorabedian no? izan zen, iratiko partekatze ba, hori ere. Hori, hori, hori, ba. ba, ba. hori ono txusiagoa izan zen, gizahatean, zenta hor, eh, elako egurriko alde hori guzia, eta Lizardoia da itzen denak, horiek. hoianik ederrena ahantzen, eta Eta Lizardoian. Ederrena eh? Irabiako ba, hegian du, Hura ba, ba. jura eh, saldu zuten salazi zuten gazaziko ozenikatari Espainoloer bil Bai, eta hoianik ederrenak, eta eh? behinan nikez gauzat oh hartturiz gauzati, ez dut niune Hema egten... Eh, baze horren eta diruaren gaztarrek diru horren alzaziko eta ageri, gisa. Nikuste ez duten sikuran fitxipatut. Ori eskandalai nola? Noite bildudu? Noite bildudu hori de, ba. Ta i haundi han eman zuten espainol, eman behart zuten espainolek, eh, gaztarrek. Da, nik, eh, bakizia zek, eh, nundutan zosmoa, ez, ez zela sosori sekulan sartu. Zenta, jolako kapitala eta eskuratu balutega azarek, inen zuten irateko bidea. Bas zuten, bidea, dinkotagizemat, kilometrean iteko bidea ina saria uh, bazen diru horrekin eta honorekin dituko zizaioten, porskat. Hori, Napoleon Hirugaranak zin Eri Montego, Eri Montego, Eri Montego, Eri Montego, poliki hake bildu baina uh, horret eakusten du sosori usterkeria hundi bat izan da nun behitor usterkeria hundi handi bat zenta garazarei ga kasitxihurriz ez dutela sosori bildu ez eta bildu da... alotei nentzuten bidea sendikata ba, ba, gukainzitin zenteldenboraetan dokimantitzen ziren agertzen ziren kontrateak eta hori izkiatu ziren ez dute jauzik sendikata jauzik, ez, ez, ez, ez Hor hori orriko, dute... izan zen. Orduan etxola beitzen hori irabeko aldean ta hor, emansusten kontrasharrone ta horiek, kontrasharreko ta horiek leheno etxolak antzu zen mendirazeko aldean ta hola, eh? Ba, ba. Eta dena hori frantziako edo gazikoa beitzen. Gero hor, partekatu uh, partekatuz parteka pixka bat. Benan, uh, hor, horre uh, Esta geht Hemenguke begiak etzi susten hori ezertutuzen. A. A. A. Ba. Jo hori tarma reina ke pizca bildu puliki puliki. Se ureniba. Ba Ana fin berri zerrantare ondarean ba nok sofritu du lekuko jendek. Lekuko jendek ba ezta duzu hor izan izanela izierrek izan dira. O baun zure zuri okan dut zure dokumentak edo oianari sumanik ba ba, ba, ba, ba. ba. eta okan duta oianar ikalig da eta hemen gartza inguziak hemengo alderditutako goi egurgi eta hor alderdioteko artza inguziak preso zarri ba, ba. espainole galdinik Ez ez sortetan hori do. Uh, Uei, ez tiniso itori. Metzigar mendia, no? Ba, Metzigar mendia. Ah, hori, eh. Beste histori gozita ne. Ba, ma dokumentatu ibaritut leitu tratatu ono ezer ditut... Zuri Zuria eskernikusteo, no? Ba, da uh, uh, hori leitu baititu, Arzainia zuten preso, eta ondaren ohartu ziren, ninko ziren arzizilaik eta bon piskau eh, gaitu arzainiak preso. Ondaren, eh, xavi aldeko kontrandistek zuten oianari usu eman. Ara, zarrisusten preso, zenta beti armadak horbaizien, kontrandistak ezpeitz ziren arzia ziren, eta oianari usu eman. Shkoldunak bizi, bainan oianeko bizia ere hox, abideak, egaztiak, horiek ere Gure lekuko eta gure erbazuen behatzaile izan dira aspaldian. O bon nara hemen, oiena bai gira. Ola zaren, beti. Oiena olazaren, eh, beti He hemen, mengo inguruko arbolak pino hondibotzu gure uten hemen. Eta horren okurtzen duzu? Horre. Agasina biltzea uten bergo da edo... Se, se ah, ez takizu zer den hori? Ez, bat Ez takizu hori zer den. Bueno, mengo bistan leak, no larutzen da horri. Eh, men bizi direnak. Bai. Orainak. Ah, orainek uh... azkatua. Ah, ez ez ez. Ori hori. Hogtzekin eh. Uh... Es es es es dirak. Uh... A tot tora kartsa. Ah, Ustu, uh... uh, ba ba hori orrenain ilia da hori. Beren markak da ausentostea hemen. Bai, eh? ausentostea. Eusinditzen dutena, gara azkatzen dira, eurizu eh, horreba. Gauat giren dira, gauat giren dira. Eta hori golazatzen dira. hori. Gola, Eta gana edo hemen, ogenetan badirela, basa izia ainitzen. Da, basa izia, bera. Basurdeak biztan da, horreinak, horkatzak. Basurdeak boraxi da, horreina eh. da. Orinada. Eta hemen, aba, ipatzen da, bo, Otsuak edo, Nafarroan txartu direla, bat edo, besete balitakela, serba... edo, ez zira, intzun duzuzuke? Tropaka, edo, urobaxan edo izan direla, edo sartzen ai direla poliki poliki dut gero estakit eh uh, hemen aisko ne bon estaki gisu shenigon eh zuri lamentatu zure lengs basella gero estakit uh, eta bistan den, da den eta iba da den aden bistan da horia iba da gastiak lainan jan gabe do izada hemen eta bai xorimotoan izbadar eh uh, Hemen azkenian hemen herriak aski urrondira eremu hondibada hemen ba, jenderikabe ba, ba, bakari ba. jende hartzu hilki goezela emetorazta ba, ba, ba, ba. batzu ta ba hemen ba, ba. sta billa uh, di pasaiari ke ben eta hemen uh, aski trankil dira la ossar hau Hemen zepasatu da, hemen bizatene gure harbasuak leheno, hemen izan direla azkar lanean. Fonsean, etxauzea hona izana da, hemen hori erusi banu leheno, erregeak erusi zakaon, Carlo Hirugarnak etxauzko familiari, hor bazuen ba imena hor hartzeko lan zen. Na horrek ezea eta eak du, etxauz familia baigorri arra. Hori hemen ari aspaldia mendez mendez. Horretzer familia hori, hasta baita, horrek eak usteatamaiten du, Nafarroa, zelaik, etzen mugaik, hemen. Hori da, ba. Horean, e, ba, ebaik horri arrazen dako ez hemen, har. duzu. Ah, Hori de izan da, eh. Ben, eh, eh, aipatu dugu, ben, gehala denborako mendipasaia horiek, bera izan dira ere, maki batzu, hemen, errepublikanuek, hemen, iratiko hian horitan, eta seura zere, hemen indi, Pasatu zidezken oh, eta horako gauza. Horri beha uzumintzatu behinardoikin. Horri biziukandu horrekin, gaztia zelaik. Abai horako hausak eta hemen. Horri... Ah, Horrik irabian biziziren horiek uh, uarka hortan. Eremor eh, hundiak baitzira hori janez betiak. Horrik ikusi dute hori aurra zelaik. Uh, alemana jiten ziren horra, no? Oztatian jaten zuten, eate, moskortzen, espagatzen. Gio karameroak hortzaitzen. Uh, E, republikanak jiten ziren horat e, galdietzen zutena e, behatzen jaten e, zuten jatekoa eta demora berian ere baziren jeslariak horat jiten zirenak uh, Bo! E, hori benjartak gondatuko da zu horgo historia uh, pf, izan da ere bat hori bon, nahi bauzu uh, gordatzen ziren hor izan dena ohia nahundia baitira anna, dena sendre beretek giltzen zirelaik hori izan da eta hori grena gertatu dira momento berian eh y es la beraz dugu aipatuko ondoko zorasetan eh gotor leko sahar dela Ez da gazteluak, ez da gazteluar got... Ez... Aglekiak. Urkuluri itedina, manera berean inada, nun ez din formabera. Morru bat ina, batre zimentaigabe, arri bat zu goto jau bano ahondio, bat beste engainia. Montso ina da, uioioio... Gaztelu bat horre dogei noxtan edo? Nik ni gusteude azteru ba, bere. La biziteia da. Horri ezta Ez izena, eh. Ez ez ez. Ez hori e... mihatzeko, soin, sointzeko edo soiteko edo. Sointzeko. Ba. Horrenazu eh, nik ez taki ez taki txusena, eh? nide beste bezalnis ez taki speitu dokumentak. Erainduzu bakarriken pentsatzeko maneira da. Eh. <laughs> en pentsatzeko maneira da. Eh. Jori... Ene ustez, hastetik e, ikusiz harrien kalasak, pantak, ikusiz, sobera aurkuluri itedu. Er, ez, errena beita, bat e, aipetzen dut bakarrik, bat errena beita lehenbiziko estaia, Ene ustez, erromataren garaiko da, Ene ustez, gio, kaso, arrunt, teknika lifentetan azpiz badua linmaleko murruak Huri ez da. Hori da funt ikusik Biziki erra dena edertzen du izigarri gotor horri Horri izaiten ariiteike lafarroako erregin denborako Mende men kaskonden gitura bat duzera? Azpian, nola itena alda azpian gaine bat delaik. Hori, erten alda ez, azpia iten duzu eta gero gainean. Erran behar da hori dena algin leko peina oso dela. Gaineko hori, gaine hori bat zuzun. Beherian beste bat. Ez duzu harri pikatiak, ez duzu eh, harri erra badira. Eh, eh. Tegio badira batitu artekak batitu izigarriko eh, eh. gauza aniz bada eginek. Eh, eh. Nik ez den du bakarri gine ustez. E, trompatzen lan nize, e, unetai, e, lagaton eta amostet trompatzen lan nize. Bosti nio hori gatzitzen tut. <gülüyor> <gülüyor> e, Erteko behar, ba, lehen bizikoestai hori hastetik erromatarren azela. E, Giozzen dako horrein azuzen dako hori erromatarrek. Egozizu. So. Hortxe ikusten duzu harteka hori. Hori duzu bide zaharra auritzekoa. Urkulu ikusten da hortik. Partemaldi lamentegir. Oran, leme zikoa uh, inada arrunt uh, urkuluen uh, urkuluko manera. Bainan azpian den uh, biziki de unia de ua biziki ederrata onio dena ere ua eta eta romadrenbora. Ta uaiturizat geroztikina dutela nafartarrek edertzeko, kotoleku baten edertzeko, eta kotolekia uh, eta kinolaran uh, Ez da gotorra ere, ez da defensa ertena... Bueno, Bialdiak zaintzintu, eh? Ah, irudorren iru, biztada, birudorren... Dena, dena agertzen duzortzik. Dena, dena, daba. Gero, hua? Ah, hua, hua arrun lifenta da, hua... Uh, uh, Gainia. Da? Bai, hua, hua... Uh, Ezteket, jak eskaiten bai, da, patuduz. Dila, gira urte, zuikintzinen, zuikintzinen, zuikinten, beinhardoikinten, nenaia ekin, nena uh, behar ginduela, latxaga, hori uh, zertzen, hor bazela izin da, hitu koporra bazela, hitzin hor egiteginen. Ja. Eta se ikusi du, be murru handi batzu. Eh, pesoinau lata murria eta za zalgulea, eh, te berri beiti horra, horratan horrat ite borda bat edo uh, bo es es. Ah, un dia senai. Un dia senai. Baia, un Es, es. Eh han ana geredia murru puska ere bai. Bai bai bai bai. Wabisitegar. Wabisitegar. Berri metak, berri metak onduan. Ge uh, horri hori barragindu erran eh uh, haritz dien borda hori guztiak, horbaitira bordak. Bai. Horren harriekin da dira, eh? ba. Hori zeurra, de seguintute ta bordak geindute. A uh, hori la, hori lasaga hori, bon, ora sinpleda Horreke, Or, Furgat emaiten dau, Nafarroko erreginean dela eta jau eztetik ah, ba, ez. Jando okimantak Arrapato baita ditu. Ah, ba, Una, ba, bura da dakite, no, no izkoa den, eta... Jamairu nah, garren mendekoa da. ez dakite, neuzik. Arrekiaz, ez dakite. Hordian... Uh, hua latxaga ipatzen baituzu, hua dugu dira Nafarroko erregen familiako atzen, ah, ah. ama erugarren mendekua. Nun, Nabarraldega harrapatudu dokumenta. Er, txinalatu dut hori telefonan izan gira. Eta harrapatu dute, Iruñen harrapatu dute, uh, auritzeko alerdian, alerdian bat gaztelu bat. Izti gerede kontentziren, jindira, ikusi dute eta iasarri dute Nafarrokoa. Baina dokumenta badira. Eta hau idurizat, Nafarrokoa izan balitz, Zenta, errabaita, hori. Beharba dokumenta izkende. Ez ta dokumentik, bainan azpikoa rendala, ori, Edi, ez du ertena errobatzarren dela, hori ez zeurra. Ene beldurrez, hundi, bi uh, desberdin haroko da. Girostik, nafarrakoek egin zerbait edertzeko. Eta zu beharba zu gertan duzu, hori duzu. Zantzake, eh? Gio, gainean, bada, hirugarren beste estai bat, biziki edera dena, o no? Nahoa, waha, waha, waha grida sendakein badira uh, barne batzu izanak. Hanti bista zaintsek, denen zaintsek. Nahori de, gioutilika da. Ara, ene ustez hola ikusten ah, den. e ir Zik Bideoriek, Nafarroa utzatzen dute, Nafarroa ahagoa, Estitxu Robles arrangizen bos galdori, hor dugu Zorionez agor hilaren dizka unengatik, Estitxu dugu entzun, Xabirletaren poema edar hori kantatzen zueda Zagitezagun, gure mendibideetan eta beneziki Arlekean baigira Arlekeak historia frango kontatzen dauzku da. Arlekiare esperba la tsagar seur eta 1512an eh bez erregia Fernando eta Isabela Katolikoak Naparruaz jabetu zelaikan gastero e, guztiak botatas injusten kastigoziak bakar bat soilik sitosten errotek lango e, nah. señorrek eta Espainian aldizierakon nah. bena beste guztiak Desegintuzten denak, dena denak. Ha? Bilalba zen, Koloner Bilalbak eta e, kardinale bat zen orduan e, errege orduan Naparroan. Jarek, ha? jarek, e, denak deseginaz izitu zen. Eta beharba harrikiare hola, hola deseginaz izan zen, pixka eh? bat. Lartxagara seur. Este... Ah, latxaga. Ah, ah, ah, ah. ah, orden, orden izan hauzo deseina. Gira bostean ta hamabian. Hamabian ah, ta ondoko urtetan. Horran dokumenta egertzen dira eta unen dokumentik ezta hori da? Eta Ez zuzuru, ne? Ta bila alba zen kolorea. Eh, Diñardo, nunda nabalako lepoa guauxoan ganyiko gua? Txai, hundi adame. Nabalako lipoa guada ganyiko gua. Ez eta Nabala, e, Nabalako ez ez, uh, bidea atatzen baita, ez da olepohua, oh, unato, eskuino? Eskuino, ba. Eskuino. Zenta, uh, altahantik, latxagatik agerida, eh, bide hori, eh, bide zaharra kaso, ba, eh? ba, hi, oran ba, hi, behar, ba, ez da horban ahan ordean. Ba, hori, hori da aritza, garritzako kaskoa? Aitza, ba. Hori da? Ha. Ah, Txurtzira. Hora, latxaga hor da, ba. Na, zenta jantik agerida baita bide zaharra, eh, auritzeko bide zaharra agerida. Bai, bai. Amnik Beherian da. Bai. Ba Gaurrementik mindu mindu unek itanu eh uh, estau uh, clarki unek pizkabat gorratzen dau gorgileko mendia. Ara la, lartzago hori, hori arbol horik, e, ikusten dugun arbul horiek ah uh, hundienak, ba, eh, ba, Hori da uh, itzala la sombra A, goko ezin artekota. Eh, posta badira, Bai, bai, bai, bai. Bino ba, eh, ba. horietan. Bai, bai. lepoa biziki eskuino da. Bai. Ah. gain Arlagain hurda, eh? Ta Ola Joanes, beala la la ba, gibelikomendi, deñardo gibelikomendi hamu igual soinda hurdan. Zer? Gibelikomendi hamu Bai, lanoak hartzen ere hitu agua, zegoen. Eh, las eh. artea. Gua ah, las artea, las artea babas. Las ba. la artea, gio las arteak, ba, zi eta shi... hordare estatu hon. Bai, Napoleón, ba. un engenibelian. da ba. ba, ba, ba. Napoleón. Gureek izan handia ha, da ha. ha. ha. Napoleón, eh, horrek Errezen azkenia azken aldian hola. Gio, behar da erran militarki nola entzin nukaldia Napoleonek, eh? Uh, Napoleonean lehenak egana izan. Hela ba. ba. hartu zen, 1860-an nola jokatu zen, etzen jien uste jinen zela bidetik, edo jupirekaletik, edo jementik. Jupire Horren behaziren armadak, Na Napoleonek etzin nola entzun nukaldia. Hak etzin ziloetan sartu nahi. Joan zen ortsan zurietat hartako dugu erten Napoleone, ortsan ha. zurietatik hartu zen burukoa, hori da? Mandu engañen kanoiak desmuntatuik, ba hartunte dokeu ematzu beatzin mandu kano baten metiko bere puskeekin. Orain kanoiak desmontatutik tropeekin sartu zen ben bizkarrari behiti intzin atakada. horti ah. beiti atakatu zen, eta uh. eta xutan zarri. Heranola uh. eta tauren bestiak akarraskan ah, ba, na ua bampa bampatirokalizampaka, do doai ke behan hartu zien eta ua hasi zen antik zanpaka ta sin eta ordion hartu sin eta hau himintzituen hemen kanoiak dela ko griboval ka kanoi horiek gribovalentzotia baduzu kanpanyako kanaia horiek Inzitin hor hori hartzen dute eta munizoniak gara eh, napolene hori hori bini <tipen> O, oian handiak bat zira proseskita gerlak eipatzen ditugu. Ari ginen, bidean oestean, nola egan e, republikanuek eta maki batzu egintzituztela, muga hontan, frankoren kontra, e, mundu gerlatik landa, eta hemen jendiak hunkiak izan dira, historio horiekin ez? Eskualde hotako jendiak edo zuk... Bairan nahi du, republikanua gairan nahi du. Baizu, ah, os, os, xaxi... Etzen ez duzi... Txipiat girelaiko, etzen zira Ba, gerente eh, no su... Gorde bait ziren urte batzu ez eta dotzenak urte hemen geio. Yo... Girela ama hartu tes, girela bi horita amala urte. Suntu utze baitzuten, jakizu indute hemen soldadoak hor bada baino ah. eta hilduten soldadoak. Es ez... sí les van a hacer Ah, ah, bai, bai, eh? bai, bai. Saintzeko badira horba bai. da baino. Emen, mendihotan badira aniz horietaik. Ah, bai. Inak soldatuak, ni cipianin zara. No, saintze, eh? Saintzeko tokia batzuta. Bai, bai. Ja, ja. Na zu oizira cipian zira, zira laika errepublikanua ez? Oizira egin zineik eta? Se, makiak. Makia, bai, bai. Makia, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Oh, ma chi si ha il Pantano e il eh, guardia bat? va? Ma chi ha? Ma, ma chi ha? Va, ma chi ha la ah. Repubblica Noce? Ah. Ma noi oggi non siamo tutti in eh, verba a ah, Malau e a Mostrurte. Ah. Eta horako ohi hanetan jende hainitz iheslari eta jende hainitz gordeik eta ibilki baitzen po, armada, soldadoak, garabineruak, guagadak, motaguzitako. Alemanak. Eh. Alemanak jende hainitz iheslariak eta... Ni alemanak. Ba. Hori, Horietai e, horretzen iz, bizki unsa gure etxera ditzen zitean, pantanolaz, irabiarat. Alta etzien frantzia? Ta jan, unsaian, unsa eta gero hartzen zuten botoilak. E eh, gabe joitzen zitean. Oh, hola, etzem bezela, eh. Bai, jaizkamalo baba. Eta vai. así que Schildover hartzen da. Baitzen es, zigritia zartzen. uzten zuten gordeik eta han bestalde. Bazak iten ah, kontrabana ah, hartzen zirela. A, ah, ah, zitenderetchoik ah, armekin diteko. Uste zarra zirela bazak ah, ah, ba. pantanoin bestaldean aldi batez harrapatu zuten patxi genean aita eta aita, zena, harrapatu zuten ez jakitzen bat arma trunku batzuen artean. Ah, Gordiako da. <laughs> ba, eta, nahizian, enean aia, eta, kendo, eta, eta, eta, eta, eta, eta, gatik, xeura zere, ba. ba. ba kearen, <laughs> ah, bari gerla, finitu zela egutizu zuten hor, ordean tiro, espainat, espainat eskapazeko. Ah, ba. zuten, nahi, eta, eta, eta, eta, eta, eta, izan zen aita kolpatuik, gibela. Ah, eh? ja. Jor, guardia bat e, etzen unza aburutik. Erra <laughs> <ta laughs> zibila hori, eh? Jan mahotxen. Yeah. Eh, eldu eldu honen zen henea eta tropatekin egin de tropaatekin, donianen izanak eh, gauzen erosten. Ah, hola, eta ustezik. Jor, irupilen edo mahotxen edo jor, eh, mazte batet eh, erran nomenzakon aitari, jixi joan behau gaineko bidetik ala pekotik eta zergatik eta. Ni badut, e, zapeta batzu aurrendako eta guardiak ja eruditzen badira eta eran zen bon, joainiz e, peko bidetik, eta Guardiak jo zitanotstzen deen ikustenari eta ikusituten enea ita peko bidetik sarzen zela bakarrik eta guardia batan gelditu zen? eta bestea etzelamun saburutik gintzen bortarat eta haitak bortan joiten ama amazenain e, irekitzeko borta eta tiro bat eman eta... Gordian, gara. Ebizikatera da, jantzauko. Eta ha, hemen ha. berian zendatu zen haitak, e, emengo mediko batekin. Horitzapen zaharrak ditugu aipatu gotorleko horietan bainan ere horitzapen behar bada Joan den gerlatik landa franco diktadoreak zerrezdu jasana lazi eta kontra gerlak bistu dira, soldadoak armekin ibili ah, dira, bentsutu nahiz fasizmoa bainan horiek soli geitzeez behar bada urhuntzen nari dira horitarazteak merezidu da. Eta nahi patu dauzut hori uh, omret mortoan, hor iru iparraldekoak uh, alemanek tortura peralituztela. Eta hori segertatu zen, uh, alemanek uh, segitu zuzten una ano, delako traidore delako kapitenzak, hak haimanadu, maimanoz, pasatu zuzten hemen etxionta nazarri zuzten uh, delako irriak, da salatia izan zen, hemen goena ausia. Domingo no Francisco Erro. Alemanek galdentzakoten Frankori, begozu guri punitu. Nana, Franco gajea <tusuntena>... ba, ba, zen daia paltoa itzultzen. Henta berrita ba nola 44an. Bana, zimiko antzen. Alemanaren ere nai ta beldur amikano taio su franjas zen daia, biso nenani asfaltu arpaldi as ordan. Hak etziten geio alemanoak ta uzten asfaltian ere, leena azten ez dela estetik ora sentzinbe aldemaner egiteko hau arrastatu zuten. Baina yeah. torturatu zuten. Yeah. Ronaldostumezela yeah. tarisuten bi samo gauchita za sa skalagarrote galdeak. Yeah. Gaizozizon. Ta ene en 8 am Roche uh, oi e, sei za. Ba? Eta no lako en... isena doa isen, ah, horbaiz enfin, eta horbaiz eta ko etzemtako no priori orake Erro Francisco. Eta yeah, yeah. ene Osebakertzinba orain bit badortaz gizon uh, hori main gutin isu sekulako uh, ko izan zen, gaizun. Nah, ara orain hau testea kutsi horrat horrat, okay, yeah, horrat yeah. bon uh, horrat ditentzi den horrat. Sek denak uh, israriori no, horra no, itentzi den. Etapa badena gero. Bai. Eba zu ziren ge aski gordiare da ta geon gaiso banabo. duzu uh, Holako hori buruze egin dugu, behazen beste bate ere um, Almeida, Almeida, Patxi Almeida edo alzaito lako izen atzen bestiak Almeida uste. Oare a da eta goa ez da bilakatu zebilakatu den e, Hemen goazen horbaiztarra hauare. Eta... Pero horbaiztarrak eta garaztarrak ari ziren elgarrekin Basaia horren antolatzen azkenean Kontra handiztaziren, kontra handiztaziren, kontra handiztaziren, Baina izi garri nularren baliozko gizona ziren pasai horien egiteko etzen hobi hori garrapatzen al eta hori esker salbatu duzte jendeak ez eh? zura usteukan eta eh? frantzeko estatuak eh, erten aldo kontrandiztoria esker mila eh? ah, ah, behitibana da horrean eh? behitibana da behitibana da joan engira nahi duzuteak bidezaharra juntatzen dena erra nahi dut auritzetik iruine auritze beigorri aldude eta hori denak hunat hausten zuten elako bideko gutza omdi hortelat hemen hausten harremanak, hemen egin ere 2 milioen nindiz, nahi duzuteak utxiga jalaik ere iturri zahar, zahar bat, nun agertzen harri zirinada, nun agertzen diren ziren arabera eta bo, eh, erromataraik arraikoa dela, eta giogeozitik ebe jau indutelaik eh, milatazpian dela eta Giroen edo laguaren edekia zen emengo ola Horren e, berriz arripikatuz beste egizat eginean Na bi moldega geredi da horren, nahi da ozute akutsi Iturri zaharrodi Hala, eltsen gira Herrein uh, da izan uh, edo Mendilatzeko uh, uh, Otsa biakot eta txubroko bidea hortik egiten da emantxetat Pa eta hoian hortarat mendi hortara edo ita mendilatzeko mendia du izena aurrek, hor bada ohi agertzen dena babilen itxe onna leheno bat zerbait hor tzen pausaaleku bat. Da, mando zainak ilebidiaabait ziren jok, mando zainak hor pausatzen ziren, eta manduak eretzen eta hoian noen erdian ermo handi bat badan umaa ziren hori agertzen duzu orore gaur egun pence eta uh, anitze bastida bazena horrein egor eta hori pausa leku bat izan da onun agertzen den, abeinhardak aipatu dime zela mila behatzen eta hoian, oi eta jendea egiten zirela, pausatzen bat garazira beteko, xubelatek eta batxabeatik e, jinez eta horrein, uh, horrein, horrein, horrein, nahi bauzu beste bide importanta horra jontaten zena unbar bidea aipatu duna, hau duzu hala. hau, horrein hau duzu hauritzea Eta ordean hau eitu laatzen minilat. Belako hori orduzu zu gainekaldia. Hantik, <totipatik> kurzen zen, hemen sepazatzen zen. Hulertzen urzop. Eta urak bizi akartzen baitu, itu riberezi bat kusiko dugu rabaitetan eta hor dugu ditugu gure asken solasak. Hain dugu, delako iturri berezi hori, eh? Hain dugu, nire hau uh, zep entzatzen duan. Eh? Uh, hemen agertzen zuzu, uh, bi uh, demora desberdinetako lanak, ene ustez. Bon, zekusten du. Ez ti, enunbitik hartu harri eginak hori, uh, bitxia bon. da gineko hori. Esplikatuko dauzut, esplikatuko dauzut, ene ustez, ene ikusteko manera. Entezatun izin juntaz, eta kusiko zuz zep entzatzen duzunak, sukebait duzu Zure idurian nahi duke zure pentsamena. Na no. Sense suo biharriok bere xiluekin hemen sitaiken iturri zaharra bere bere kopartiana. Shisu a. Shisu siskomenaratik. Estila, estila jau eta agunen... denbora berekoak. Ah, ah, ah, ah! Ulerzen duzu jakez? Badakita! Joder! Zilori esen dako eh. dira. Zertza auzu jakez? merda guztu sa, erin gilisa. Guaiko, hola horren demorakuan eratik, zuizu zein zaxorrotz, zein Ez, ez, ez, emengo haiturriz, ah, eme... hau bide kanoi guztiak eta hemen igurtzen zutela hemen zen. Ba, ah, beraz berhatzen hemen eh. bidena uste zinen jo. aska baten itxura begoa da hori, eh? Urez betetzen zen begoa da. Honek erakuste eta emiten du. Bai, iteko manerati. Hemen badu xilua. Or Hemenesten badu ordean betetzen da. Ah, bai, ah, ah, eh. si? hori da Saldiek eta dateko ta bazuten. Bai. Ah. Ah, Horren hauen itai ke hau ez dakit ez bena bereiteke beharba ermatarren behar den borakoa dela hau e ta hau es es eta e e hau giusitikakoa dela hori hori agiria hau giusitikakoa da eh? oh, ta zi horiek badakitzut zen dago dira hori hemen hartzen zitian arropen garbitzen taula batean sartzen duten hemen eh? ta, taula eh, bi bi eta ulak itxatuik. Zilo hori, zitean, bi makilak eta jore hori hori hori hori hori hori arropain garbitzeko. Eta jau, erran behar da konkistako denboran buran hauzen bidea. Gero, gero, edateko hona da, bento razi? Bizikio hona. Eta jakez, ez dela... Debora bereikua ah, Ez bana ria hau eta Geroztik ah, ezharrea da hauue ah, ah, ah, ah, ah, ah, Julio Gremantzan Harri bat etxean e esatzeko nu beit HarrriJtaik Julio Grereman eta gero ezarrite hau berria ah, diela daki behar ba hoitamar urte edodo berroi urte edola aska, aska hondi baten itxurako. Kazuk du. zuk duzu honen atatzea egiten edo? da. Nola, duzuk duzu, gararbikia txikitzen edo kupatzen ziren laz. Nigi Usi dute hemen, eta a iizaitz ere txerriagil eta tripein garbitzekoat egiten ginen. Bai. Ah, eh? Pero ura, uraren gariboa da, gu, gutxi ur guzti estao uraini tsallu garmik egiteko, ez? Bana, ez ez bana, hemen es. falta da. hori hortegi heldu da. Ah, hortegi ah, da eta hemen dit pasatzen ta hemendik ere gehiago... hemen bada anisur. A beria, urgeia. Agerida horaspian, eh? Aspian agerida zeura den hemen. Hemen behar ba 20 aldiz hori bano. Bano gehi bada ura hemen. Behar da, behar da unza arri hor, hor eta hasten da lurretik hasten da. Eh? Hor bada eh, hemen eta ha gizon bat kamiun baten ez kamiiona ez buldo zer batekin bide baten niiten. Sani erranako jahutian, eh, Feiziian jauztian eh itemau puskat eta garbitu hori ah, e, ni bi bigazna <laughs> eta ah. intzen ta hori ho, zen jo igabe eh, arriak eh, polako arriak ah, ba, ba, ta. eh ta, jola, hola ura helutzen eh, ura, urain nekarrasteko hola hola ezarria zen eh bana hori erroz eh, betetzen eta ez zen pasatzen ah, ja. ala ura gor geio eh? Eta zera palaekin, hau e, zizian, harri horiek, baina, guai behar da hemen beharlike zarri e, tujo bat, ehun hartuz, ura, unza hartuz eta tujo bat. Ni, akitean iz, hainbeste e, aldiz errandakot presidentari, ez dukak zuik iten. Aezkoako... Ja, Aezkoako e, ba, ah, ba, presidentari. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Noi nahi pasaten dira hemen buldozer zer horietaik. Eta oh, ba, ba, iten aldute. Baina ez, ez dira okupatzen. Ba, Eregeda alaka itxura ospetsua duela. Iz... No más esta bide etipibatena pasandakoan, anizien de kurritzeko, eh? Ba, uh, <todigua> uh, hau gara. Uh, uh, bide hau dusu Iruneko eta uh, Irunetik iparraldea teldu zen bide, erromatarren bide le miziko hau da eh hori sta hori fruta da sta antik eh oh. ur hau ur hau horti gutik eh, eh? ordean Euromatera bide zaharra eta importanzia zena, ebizan dena, ementi ziren pasatzen dena. Gostenduzula ikuturri bat denako, gilien murru horiek ginekola. Eta gondia da, eta gara, baina. Eta gaiturritipi hau kornixe, ez tegin horren izkwaraz? Hau kornixe, hau? Hume turti garen ezeko, hau, hau, hau, hau. Hau, hau, hau, hau? Hau, hau, hau, hori hori hori Hau, hau, hau, hau, Uh, Orivera agertzen duzu, eh, aureba, Eta egungo saila besteak ere funtsian zazpigaren eta azkena beginoen, hemen bururatzen dugu esker bizienak otoi arditzatela, Basil berniardo eta jakesek eh, beste diakitate eta alako bizinaia eta horretzapengo xoriek aipatu baitituzte esker bizienak eta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 kutukoa nire baitan pizten diren bazter mire esgarriak ikusten Gure baztek naturari eskaini hemenaldi bat.